care probabil că va produce un seism în actualul sistem medical, mai ales asupra celor structuri legate și paralegate între ele prin tot felul de interese, mai mult sau mai puțin financiare, că nu e vorba în toate cazurile de interese financiare, sunt și interese profesionale, o să vedeți imediat. Să-mi dați voie, să, cei care vă uitați pe Facebook, să-mi dați să-mi consult notițele, căci e vorba aici de multe lucruri. În primul rând, ordonanța elimină restricțiile legate de participarea la concursul de manager de spital. În acest moment, doar medicii primari și sau cadrele universitare pot ocupa funcția de manager al unui spital clinic din România situația cum paradoxală dacă stai și te gândești în condițiile în care avem un ministru al sănătății finanțist sigur am mai avut unul contabil dar ăsta este, deci Vlad Oiculescu este consultant financiar și chiar el este, chiar este cel care propune această schimbare ce va leza probabil orgolul unor numeroase personalități din lumea medicală, zic eu. O fi bine asta? Mm. Apoi ordonanța introduce totuși restricții legate de activitățile comerciale ale managerului de spital și ale rudelui acestuia până la gradul 4, care nu pot fi acționari la societăți comerciale sau alte organizații care au legături patrimoniale, adică de finanțare, cu spitalul sau serviciul de ambulanță. Este interzisă de asemenea desfășurarea activității didactice sau de cercetare științifică finanțate de furnizori ai spitalului. Adică dacă, de exemplu, spitalul cumpără de la cineva, să zicem, serinci sau altceva, habar n-am, atunci altcineva ăla nu poate să finanțeze pe altă parte diferite activități didactice ale unor doctori care lucrează acolo este interzisă managerului de spital exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în orice societate comercială. Deci trebuie să fie manager. Dar este interzis să fie și membru în conducerea unui partid politic. Rudele până la gradul 4 ale managerului de serviciului de ambulanță nu vor putea deține nici cele funcții de conducere în același spital sau serviciu de ambulanță. Apoi managerul este obligat să nu mai facă nicio o altă activitate, nici medicală, nici didactică, nici de cercetare științifică sau de creație literară-artistică, asta cred că a fost la mișto așa, între orele 8 și 16. Funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu medical se ocupă doar prin concurs. Dumnezeule Mare, în ce țară trăim? Concursuri pe posturi în România? În clinicile universitare, aceștia trebuie să fie cadre didactice universitare pentru a asigura o bună înțelegere și colaborare cu universitatea. Ce ziceți? E destul de complicat, nu-i așa? Adică, vor fi bune aceste propuneri, vă întreb astăzi pe dumneavoastră, vor avea mai mulți bani spitalele din România, nu vor mai lipsi specialiștii din spitalele din România, vor avea echipamente mai multe dacă vor fi conduse și de alți oameni decât somitățile medicale. Știți că de ani bun în țara noastră se întâmplă un fenomen pe care noi cel puțin nu îl înțelegem, adică oricine gândește logic nu-l poate înțelege. Deși fondurile alocate în fiecare an pentru sănătate sunt din ce în ce mai mari și din ce în ce mai mari, medicii sunt din ce în ce mai puțini. E adevărat că le-au mai crescut salariile, asta e adevărat, dar parcă condițiile nu s-au îmbunătățit foarte mult. Deci, aceste propuneri sunt bune sau nu sunt bune? 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra împreună în dezbatere. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Moise! Această dezbatere, a? numai puțin Ovidiu, această dezbatere nu e pentru medici. Sigur, dacă sună medici, Comentăm împreună, dar este și pentru toți cetățenii României care beneficiază de serviciile medicale în țara noastră. Vă ascultăm un video. Corect. Eu părerea mea este că orice sistem are la baza funcționării, uh, input inputuri și outputuri. Dacă se reglementează inputurile, adică coment... nu vreți să zicem ce așa... Spus, intrările, de, intrările de capital uman. Da? Deci dacă se reglementează doar inputurile, va fi egal cu zero reforma aceasta, pentru că dacă nu se reglementează în aceeași măsură și outputurile, adică ieșirile de capital din sau către. Ieșiri finan... către, de capital? Da, bineînțeles. Eșir de capital pentru că se decontează serviciile. Adică, achizițiile, vreți să spuneți? Achiziții, bineînțeles. Achiziții publice. Aici vorbesc și despre decontările cu furnizorii de. Tot ce înseamnă. Alea tot, sunt ce reglementate. Ce înseamnă da, tot ce înseamnă achizițiile publice, tot ce înseamnă serviciile care se prestează în spital, care la fel trebuiesc foarte bine reglementate. Video și... să ne înțelegem, ele sunt reglementate în momentul de față atâta doar că modalitatea de a, nu știu, de a masca diferite interese și servicii a devenit din ce în ce no. mai complexă. Mai dacă, află DNA-ul. Dacă îmi da. dai voie. Vă rog. Deci reglementarea asta este deficitară pentru că permite, de fapt nu permite Sancționarea în timp real a producerii unei, să zicem, unei daune în interesul plătitorului de taxe. da. Deci ne aducem aminte peste trei ani de zile când în Spitalul X -au, uh, uh, ponduri sau au niște fonduri sau s-au trucat niște licitații, Băi, ceea ce este aberant. Stați, stați, stați așa. Uite, mă gândesc la cazul de la Constanța, cu directorul Spitalului de la Constanța. Pe care, într-adevăr, aveți dreptate după niște ani de zile, veneau, l a prins, l a găsit cu niște firme prin offshore, deci ceva extrem de complex. Alo, exact ce vă spuneam, da? A, da, deci, bun, asta pentru că lumea în care trăim s-a mai sofisticat. Problema a fost că el a rămas acolo, pe postul respectiv de manager de spital, somitate medicală, cum era el până când tot dna l-a prins cu șpaga în mână, în da, Vreau să demotez și mitul ăsta de somitate medicală. Să știți că de regulă somitățile, că sunt de ordin medical, că sunt de ordin economic, că sunt de ordin, nu știu, științific, da. de multe ori se întâmplă că aceste somități să n-aibă și caracter, înțelegeți? și caracterul este reglementat de în unde, primul în de lege. De unde ați postulat dumneavoastră așa ceva? Păi, uh, nu zic, zic că aveți România, sau că nu aveți România dreptate, dar, domnule, acum pe bune jigniți mulți oameni și o faceți în mod foarte jignes. gratuit. Asta este, asta este părerea mea, deci nu jignesc. De asta țara asta uh, o duce cum o duce, pentru că n-a adus lipsă de inteligență, a adus, adus lipsă de caracter. Ok, Bine, o... da. vă, Bine. Mult. vă mulțumesc și eu. Deci nici măcar nu pot să vă contrazic din punctul ăsta de vedere. E adevărat că, în primul rând, medicii, v-am mai spus de multe ocazii, reprezintă o, o elită a intelectualității românești. Deci, intelectualitatea e o elită, medicii reprezintă elita elitei, cum ar veni. Dintre elita, în elita asta, în vârf se află somitățile medicale. E normal să aibă și niște personalități de astea, cum să spun eu, explozive, cred. Nu știu. Bogdan, ce spuneți? Bună ziua! Bună ziua, Moise. În primul rând, referitor la elita elitei, nu sunt de acord. De deci ce un n ar fi și el în elita elitei? Nu mai medicii pot fi acolo? Nu, Sau... poate fi, poate fi. Numai că vedeți exact, că așa deci... cum este construită cariera medicală în momentul de față, medicii au vreo 20 de ani în care tot urcă, dau examene, iar se specializează, iar urcă și tot așa. Ceea ce, da, sigur, pentru... nu incumbă mai, caracterul, ridicil, cum spunea mai, mai devreme dar... exact. așa Dar nu da. asta discutăm acum. Da. exact, nu asta discutăm. În primul rând nu e o chestie de mai bine, e o chestie de normalitate. Managerul trebuie să fie manager pentru că menegeriază. Și atunci mm -hmm. el trebuie să știe, să citească o balanță, să citească un contract, nu-l mai văd formula la televizor Că îmi zice Ai dumneavoastră, eu sunt medic Știu eu ce-a scris-l acolo păi, așa, Da, medic. da, vedeți în același timp Dacă nu e medic S-ar putea să nu înțeleagă De ce la operație s-au folosit 3 metri de ață P chirurgicală Când, e, când așa, în normativ scrie că trebuia un metru pentru, Uitați, pentru asta avem un director medical așa. Grupul din care fac eu parte Activează în infrastructură Face ciment E un multinacional, nu are importanță Așa Managerul nostru minus... a venit Nu, a venit de la Heidi, de la fabrica de ciocolată. Okay. Credeți că are vreo relevanță? Nu, el este manager Adică Credeți se pricepe la ele... organizarea asta, spuneți Exact, după aia e datoria lui să-și aducă un director medical bun Care să-i spună Acel instrument e bun, ăsta consumă prea multă ață, poate o fură Ăsta face altceva Dar el trebuie să managerieze din acest motiv e foarte corect ceea ce zice prim ministrul Dar de-aia nu merg de bine de? în momentul de față spitalele sau sistemul din România pentru că sunt, și, pentru că sunt în mod obligatoriu conduse de medici, ziceți dumneavoastră? Nu, nu nu e o nu e. și de asta. Nu, nu, și nu numai la medici, și la profesori. Și în e la fel. E ceva închis acolo, noi doar profesorii pot fi director de școală. Nu, e o aberație. Un menezer poate să fie director de școală. De... Asta, timp cât el pune să-și să aducă profesori buni, e un manager perfect. De exemplu Toate dumneavoastră ziceți la... că lucrați în domeniul cimentului. Construcții, da. Așa. n-ați vrea să conduceți radioul Europa FM? Nu, eu, pentru că eu sunt director tehnic nu știu să fiulene. Știți ce, ce, ce credeți? Dumnezeu care... nu aveți că. Ca... Uitați-vă în jurul meu aici, adică nu aveți cum să vă uitați că acum ne-am la, Dar da. pe Facebook dacă vă uitați, vedeți că am un microfon aici am multe cabluri. Sigur aveți da. la noastră internet la firma acolo mă gândesc. Vedeți? Știți ce s-a La fel cum dumneavoastră nu vrea să fiți pentru pentru că vă face meseria bine, acolo unde sunteți. Eu nu vreau să fiu manager pentru că eu fac meseria bine acolo unde sunt. Îmi pare foarte corect așa. Vă mulțumesc pentru e? telefon. 0372069599. Bună ziua, Alin. Măcar ne distrăm. Bună ziua, Eugenia. Bună ziua. vă ascultam, Eugenia. Uh, nu mi se pare normal să se dea examene în așa ceva. Mi se pare deci să se ia din cadrul spitalului care este cel mai bun. Eu ca fiind că cel mai bun fac... la ce? Cel mai mult, de exemplu, nu știu, deci în lui în spate, un chirurg. Așa, da? dar de ce dar chirurg încă... și nu uh, dermatolog? Da, doar un dermatolog, da? Dacă e bun peste ceea. Bun a la a ce? Lui... Încă o dată? Bun, în meseria lui care o face. Păi în nu înțelegeți că unui lui. dermatolog și unui chirurg? Nu contată da, atât timp că știe să-și administreze uh, toate treburile și tot ce este în, pe unitatea lui, pe secția lui. Înseamnă că poate să administreze și un spital. Păi nu, că ați zis două lucruri diferite aici. Că poate să administreze și că e bun chirurg. Sunt două lucruri foarte diferite. Da, dar poate să-și facă și chestia asta. Deci, dacă De unde știți? Unul, De da? ce presupuneți că dacă e bun chirurg, poate să-și administreze? Da, sunt, pentru că... Sunt chiar două situații diferite. Am lucrat în mediul sanitar, am lucrat în mi mediul... Mi-am dat în, seama, în... Da. Așa, spital și mi se pare normal. Să, să? facă, adică, să, un om... De ce să pun eu pe mama lui, pe unul care e ieșit din afară? Da. De ce nu? Întrebarea este de ce nu? Ce, până acum, ca a mers acest sistem, i s-a părut că a mers extraordinar? Nu. Mm -hmm. <laughs> Și atunci? Deci nu mi s-a părut am, că a mers extraordinar. Deci, exemplu, eu, ca să intru în, în mediul sanitar, da. trebuie să dau un... Eu vorbesc că sunt de farmacie, de meserie, da? Așa. Ca să intru în spital, n-am putut să intru din cauza că sunt 10 pe loc... Ca să poți să intre și prin examen. Și chestiile astea nu se face publice. Se publice doar într-un anumit mediu. Cine vă suflă acolo? știu. Cine vă suflă acolo? Nu, nu suflă nimeni. Chiar nu sunt doar servi și nu sunt singură. S-a auzit, dar mă rog, cum ziceți dumneavoastră? Când ați făcut dezacordul ăla, cineva v-a Bine. Deci dumneavoastră, până la urmă, ați reușit să intrați în sistem și acum vă e ciudă că se scoate această restricție. Nu, no, nu am reușit. Tocmai asta e că n-am reușit să intru în mediul respectiv. N, n, n am reușit. Bun, și acum, dacă se scoate această restricție, tot nu-i bine, ziceți. Da, nu stiu. <g también> <se scoade>, <fácil> <se> to... <g Dorothy> e o temă da. grea, sunt de acord că trebuie să ne mai gândim la ea. 0372069599. Să zicem pasiunea stărnită asupra Eugeniei. Bună ziua, Irina! Bună ziua! Vă ascultăm. Vă astea sunt medic. Nu sunt mediu, lucrez în sănătate. Sunt aproape de acord cu propunerele legislative. E chiar ordonanță, adică s-ar putea ca până mâine să intre în vigoare. Să știți că efectul ei va fi, primul efect, ca să înțelegem cu toții, va fi organizarea de concursuri de manageri. Ceea ce da, s-ar putea să destabilizeze spitalele în primă fază. Pentru că actualele conduceri care sunt acolo, știți cum e? În momentul în care conducerea se clatină, Încep să facă unii, să tragă în partea de altă, să fac grupuri. Să... Adică, să știți acest lucru, să fiți conștiinți. Păi și acum sunt grupuri la ora actuală. Dar mine... e stabilitate. Nu stabilitate, nu este adevărat. Asta se vede din afară, stabilitate. De okay. exemplu, la salul la care lucrez eu aici, nu poate să vină un alt manager pentru că nu vrea nimeni să vină. Pentru că trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie profesor universitar sau să fie doctorant uh -huh. și asta, stăm cu cineva de foarte mult timp Interimar. care nu prea e bine, da. Am înțeles. Și chiar văd, adică managerul care vine să fie manager, nu să aibă ore, nu să opereze, nu să, să fie un om competent și, într-adevăr, să fie angajat după anumite criterii. Eu, de exemplu, și... sunt manager la o firmă mică, ea se numește de, Aș putea să vin și eu la spitalul dumneavoastră? Mi-ați da o șansă, adică v-ați bucura sau ați zice, Doamne, a nebunii lumea? Nu. În primul rând, trebuie să te pricep ca să fii manager, să, fii, ai, să ai cunoștințe. De management? Să știi ceea ce... De management. v-am știți că am făcut un curs în anul, anul 1 de facultate, dacă mi-amintești bine, sau în anul 2, nu. nu mai știu exact. Nu merge chiar așa, trebuie să ai anumite cunoștințe. În sănătate este un pic diferit față de învățământ față de eu știu, o întreprindere oricare sau de o societate anume e un pic diferit, trebuie ai cunoștință este foarte diferit, de fapt este chiar foarte diferit, dar iar dacă nu știi spitalul este în declin total iar acele criterii legislative care chiar poate se și aprobă ar fi binevenite Vă mulțumesc pentru telefonii 037 Bună ziua, Stelian! Bună ziua, Moise. A, întâmplător sau nu, eu chiar sunt un manager de spital, dar privat. Mm. Mi-aș dori să-i contrazic pe domnii care s-au gândit că... Sunteți medic? Nu sunt medic, sunt economist. Deci la spitalele private se poate? Păi se poate, pentru simplu fapt că un economist, în primul rând, este? Un gestionar de resurse. Da. ceea ce înseamnă umană, financiară, materială. Și ce faceți, deci, în condițiile în care unui chirurg îi treie 3 metri de ață, iar la noastră normativ scrie că un metru îi trebuie la o apendicită? În momentul în care îmi vine și îmi spune acest lucru, îl documentează, fie că intervenția a fost o intervenție grea da. și se justifică prin modelul de intervenție și în procedurile medicale și chirurgicale pe care le-a aplicat. Doi, a, sunt și medici care... Nu îndeplinesc aceste criterii, fie din știință, fie din nepăsare, din indolență, din mai multe lucruri. Dar nu doar medicul trebuie să înțeleagă lucrul ăsta ci întreaga echipă de bloc operator. Uh -huh. Pentru că nu doar medicul operează să ne înțelegem. Nu doar el intervine. Sunt minim doi medici, da. chirurgi sau. Depinde să... de operație, din ce știu eu. Minim am spus. Da. A, este standard că trebuie să ai doi medici în bloc operator. Gândiți-vă că unul din ei face infarct. Ce se întâmplă? Mare și pacientul? Da, da, da. Ok. Da? Aveți un ateist acolo? Aveți două asistente de sană. Deci Avem o echipă. Uh -huh. A doi, ca să ajungi manager de spital, că ești sau că nu ești medic, trebuie să treci într-adevăr prin niște etape. <coughs> Presupune faptul că trebuie să înțelegi actul medical, dar nu din cârtii. A, eu vă spun ca nemedic, ca economist, că am undeva peste 180 de ore de bloc operator. Cum se explică? asta? Peste 180 de ore de bloc operator cu acordul pacientului și al celor care operează, stau și văd în sală, trăiesc emoția lor și văd ceea ce se întâmplă acolo și bune și rele și ajunsuri și neajunsuri. Păi și situațiile financiare când le mai aprobați? Ba, de ce? N-am timp. Dar ce trebuie să stau permanent în sală? O situație financiar nu se aprobă de da Nu era suficient să vă uitați la Doctor House sau la Spitalul de Urgență mai Dar eu, eu nu fac în bloc operator televiziunea. Ok, nu, am, am încercat. Am, um, Eu am. Da, -am, am, înțeles. Înțeles, am înțeles, dar ca să înțelegă toată România, îmi place Moise că mai trecuri și anumite glumințe care se potrivesc al naibi de bine. Dar ce vreau să spun că uitați-vă nu în România, ci în oricare altă țară civilizată în da. care managerul de spital nu e medic nu e medic. Dr. House subletul, am văzut că, că, că directorul e medic. Așa am văzut a, eu, Dr. House, medical, poate bine. Schimate, director medical, domn. Director medical, doamna la Drăguță, care să a fost prietena lui doctor House e director medical, da? Da, este director medical. Să știți că o, o, verific, la nena, o să verific asta. Elena ăla mare de culoare care este președinte de consiliu de administrație și director e Ăla e care îi trage de urech de ce au consumat bani da. și nu își justifică. Uh -huh. uh, mai este deci, încă un lucru. Da. Haideți, lăsați-mă să vă mai vă zic rog, vă rog, câteva tipsuri din spatele acestui contract cu Casa Națională. De nu și ce mai mai vreau să mă asigur că o să și conchideți la final, că discuția să... e despre această ordonanță de aia și despre ce urmări, ur... deci, ce urmări ordonanța, va Înainte be. să dai o ordonanță, trebuie să-ți regularizezi, să-ți faci un plafon pe care tu te poți stabiliza. Dacă spitalizarea mea cuantifici, ca spitalizare de zi, spitalizare continuă, mă pierzi, pentru că obligi medicul, ca să scoate banii de la Casa Națională, să transforme spitalizare de zi în spitalizare continuă, care se plătește diferit. Știți cât e o consultație, cât de contează casa? O consultație în ambulatoriu? -am nu mai -am mult fiu. de 14 lei. Haideți să vă spun eu că de bani am coperit nici măcar. Sătia deci -a dumneavoastră spuneți că de fapt spitalele de stat, dacă ar fi conduse la fel ca dacă cele private, fi, nu s-a descurca cu banii. Dacă ar avea un management performant, fie medic, fie nemedic, dacă ar înțelege financiar și are o proiecție și financiară și de dezvoltare în același timp, da. ar merge al naibii de bine. Mai este încă o motivație. Atâta timp cât primești în urgență pacienți care ești obligați să-ți obligați să ții trei zile fără să fie asigurat, tu țipă la trei zile, îl operezi, îi dai drumul acasă, în poarta spitalului din vine rău și reinternezi trei zile. Știați că în spitalele din, eu vorbesc din București, Așa. peste 70% sunt pacienți neasigurați care beneficiază de aceste trei zile? Vă spun eu că am făcut un studiu prin 2010. E, asta la e foarte interesant an. ceea ce spuneți Și da, putem vorbi foarte mult despre asta Dar puneți o concluzie, vă rog, Stelian Deci schimbările astea Concluzia Care se vor face prin ordonanță sunt respectivă... bune sau nu? Da, vă spun Nu este corectă Nu are nicio legătură actul de management De a fi sau nu fi medic Pot să fii manager Iar eu, la rândul meu, am fost manager în cercetare În farma, în publicitate Și în ultimii 10 ani în spitale private Și întâmplător sau nu am luat trei spitale private, conduse de medici primari, Așa. care le-au pus efectiv în cap, și le am redresat eu. Nu eu, eu cu echipă întreagă. medici vin niciunul din noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, sunt literalmente fericit că ați reușit să prindeți linia astăzi. Totuși, o să verific cu nevastă mea ce ați zis despre Dr. House. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Încercăm să înțelegem împreună și să dezbatem propunerile pe care guvernul le face societății printr-o ordonanță de urgență ce se află chiar în ședința de astăzi pe masa executivului privind reforma în sănătate. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, Măi. Vă ascultăm! foarte interesantă emisiunea și mă interesează în mod direct această emisiune și așteptam ordonanța asta de, de, de mulți ani. Sunteți medic sau pacient? Haideți să spun ce sunt. Sunt uh, un manager medical. Bă, vă rog dacă, să mi explicați ce înseamnă asta. Dacă, nu știu dacă multă lume știe că în această țară, România, există o facultate de bioinginerie medicală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași, Așa. Uh, care până în procesul Bolonia a durat șase ani, eu am prins pe șase ani, și am ieșit una, avea patru specializări, dintre care cea pe care am terminat-o, el se numește bioinformatică și management sanitar. Deci cum ar veni, faci facultatea de medicină ca să te faci director? E, cam așa, să spunem, cam așa. Okay. Ce spuneau ante vorbitorii mei înainte? Că trebuie să fii și medic, dar și manager, ca să înțelegi pe de-o parte... Atenție, medic, medic primar, în momentul de față, condiția e să fii cel puțin medic primar sau cadru universitar? Mm. Nu, eu acapa. vorbesc la modul general Nu vorbesc de condițiile actuale care mi se par imbecile din punctul meu de vedere uh -huh. Nu trebuie să fii medic primar ca să fii Un manager de spital Deci asta este uh, da, o... Dar reciproca, este întotdeauna Valabilă? Adică orice nu, manager? Nici, nici, nici Eu cred că un manager, cum spunea și managerul De spital dinainte, trebuie să înțeleagă Foarte bine actul medical Dacă dânsul a înțeles prin stand într-o sală De operații 180 de ore Foarte bine, felicitări dânsului eu îl înțeleg uh, prin prisma studiilor Hrmele uh -huh. uh, Adică, credem mă în șase ani de bioinginerie medicală Pe locuri am făcut mai multă medicină Vorbim de medicina generală Ce de vârstă aveți, Cătălini? Eu de... 35 de ani Și e normal ca un om ca dumneavoastră să conducă Nu știu, niște somități de 50 de ani, de 60 de ani Care operează, fac, dreg Adică, de... credeți crede că de să aveți autoritatea asupra unor astfel de oameni? Uh, de ce nu? De ce nu? De okay. ce nu? Pentru că știți, uh, Moise, știi cum, cum ai autoritatea supernului care nu te, nu te respectă? Ia cum. Ei nu, că nu te, n-am presupus că nu te respectă. <gătă> nu, nu. Asta cu lipsa nu. de respect nu, induce altceva. Ceea ce nu e, nu cred că e cazul, dar în același nu, timp... Nu, nu, nu. Eu cred că dacă fiecare înțelege, cred că până la urmă fiecare medic, fiecare sănătate, înțelege, înțelege un buget înțelege bani Credeți? Dacă, credeți că, da. eu, eu știu că medicii au o altă osatură uh, psihică. Că ei uh, sunt, da, că da, ei da, sunt da. dedicați salvării vieții și că îi doare exact, undeva de bani. Exact, și, da, acel, vine, și nu îi putem da, acuza vine, de asta. Da. Dar dacă vine un om care înțelege chestia asta, pentru că a terminat uh, niște studii medicale, dar o parte are și niște studii de management Așa. și explică, am înțeles, ai salvat un om foarte bine, e excelent, dar de să facem totul posibil ca să ne încadrăm într-un anumit buget. Și dacă nu ne încadrăm, ce facem? Mai salvăm omul sau nu? Bineînțeles că salvăm nu, asta e, de fapt, știți aici dezbaterea etică, care e, să etică, să spun, care aici, e importantă. Eu, eu lucrez cu spitalele, uite, eu lucrez cu spitalele, lucrez într-o companie privată, farmaceutică, și lucrez cu spitale. Chiar nu mai cu spitale lucrez. Așa. Uh, știi care e marea problema a spitalelor din România? Și, uite, eu spun din punct de vedere al medicației. Care? Să spunem. Nu există ghiduri, sau dacă există ghiduri, sunt... Uh, numai pur teoretice. Divagăm foarte mult. Practic. Cătălin, sunt de acord cu dumneavoastră că e o tematică foarte largă. Hai că vreau să mai vorbesc și cu Claudia, care așteaptă și cu Robert, care e și el pe linie. Deci în concluzie da. ceea ce propune acum guvernul... Nu, în e concluzie, de... da. În concluzie ce efect ce, va propune, avea? ce efect va avea? Da. Eu cred că vor veni niște oameni tineri, da. niște oameni care înțeleg atât actul medical cât și cel managerial. Și care și vor câștiga concursurile pe bune în fața unor somități medicale, ziceți dacă, dacă concursurile sunt pe bune, Moise și se. Vrea și se vrea salvarea acestui sistem, da. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Bună ziua, Claudia. Bună ziua. Vă ascultăm. A fost foarte bine atins subiectul cu managerii de spital de cei doi antevorbitori și chiar cred că au mare dreptate. Uh, ca și uh, generalitate, cred că fiecare pădure are uscăciunile ei și cum se spune. Așa e și în rândul medicilor. Sunt și medici buni, sunt și medici mai putin. Eu să știți că caractere... sunt un fan al medicilor, al acestei breastle în general. Siu. Eu cred că noi toți ar trebui să-i protejăm. Sunt că... o, o specie da. pe cale de dispariție da. din țara noastră. Exact. La nivel uman, ei au niște caractere foarte puternice. Dar nu asta Ești discutăm dat, azi. Exact. Așa. Dar ce aș vrea să spun despre restul actului, ca să zic așa, referitor la Transparentizarea aceea de care discutați dumneavoastră cu venituri, cu dacă au contracte, dacă derulează așa, așa. Da. aș vrea să vă spun în primul rând că această lege este de mulți ani aplicată cu transparentizarea surselor de venit, auxiliare serviciului. Păi nu, acum se interzic? Zic? Ți se interzice păi interzic ca zic, soția să facă dacă... business cu da. spitalul pe care îl conduci tu? Soția nu? zice A, interesant. Manager, dar eu mă refer la Soția nu general. este rudă Acum, din definiție da. asta, trebuie să mai uit O dată în, în lege, că eu mi-am notat exact. doar rude De, de gradul 4 S-ar putea să, eu, să fie eu și așa. Eu, afini. referitor la medici în general, vreau să spun Că orice sursă de venit În legătură cu orice companie farmaceutică Sau de alt fel, sau așa Ele există, sunt publice, sunt transparente Și oricine le poate accesa Și nimănui nu-i pasă de ele, ministerul. de fapt Ba, asta, tocmai asta vreau să vă spun Din contră Uh, cred că îi pasă foarte mult fix cui nu trebuie, adică respectiv uh, surselor media care manipulează aceste informații mm. și pentru asta, inclusiv cu dumneavoastră sunteți responsabili de această tagmă a uh, presei. Eu sunt responsabil? Astfel... Păi presa în general. Nu merge cu presa în general. Azi. Vedeți, dacă la medici ziceți există și uscături, la fel vă spun și păi, eu. exact și la presă. Asta vreau să vă e. spun că probabil că înțelegeți că există și uscături. Eu ce vreau să spun că aceste lucruri sunt perfect transparente. Claudia, nu. A... Iertați-mă. Eu știu așa că în momentul de față, în orice spital te duci. Dacă cunoști un medic el îți poate spune ce... Pe cine are directorul, ce firmă cu care se facă? În lumea medicală se știu aceste lucruri. Transparența de care vorbiți dumneavoastră o fi sau nu o fi, dar legea nu o interzice. Adică nu interzice da. legăturile de business cum ar veni. Dar ele sunt transparente, deci nu e ceva ascuns. Nu este o mafie cum lasă presa să se înțeleagă. Eu asta vreau să spun. Există niște contracte, se plătesc taxe, ele N -n sunt. Nu beatip. e o mafie italiană, sunt de acord personale. cu dumneavoastră. De fapt, presa îi zice mafia halatelor albe. Dar, exact. Claudia, deci această schimbare propusă de guvern. medicilor da. nu sunt în această. Situație. Sunt de acord cu dumneavoastră, deci, sunt convins că e așa, dar vă întreb. Persoane persoane despre care discută media și Sunt din ce în ce mai puține medicilor. persoane Pentru că știm cu exact. toții Știm cu toții că acum vreo 10 ani Era jale ce era în sistemul ăsta Spuneți-mi cum vi se par aceste propuneri Bune sau rele? Care va fi efectul lor? Eu cred că uh, medicina actuală este în, în România la nivelul la care este și datorită acestor surse auxiliare. Credeți-mă, fără companiile farme în ultimii 25 de ani, am fi avut medicina din Somalia. Deci ar trebui să luăm în calcul faptul că medicii noștri, dacă știu să trateze totuși la niște standarde destul de ridicate... E pentru că, este că iau bani de la companiile farb... nu farmaceutice? Nu e pentru că iau bani, e pentru că au acces la informație. A, deci, zici pe că... bune... Deci trăi, nu mai trăim, trăim în România Luceaușescur. Doamne, iertați-mă! ore și are, credeți-mă, este ca și nivel fizic de timp, un medic adevărat care își face medic. Dar nu interzice profesia... nimeni accesul la informație. Interzice, legea vrea să interzică, finanțarea unor activități de către. Bine, da. Mă înțelegeți? Finanțarea înseamnă inclusiv partea de contact cu spitalul, adică cu medicul respectiv. Credeți-mă! Medicina progresează da. într-un ritm în care un medic, dacă ar vrea să stea toată ziua să googlească despre cum evoluează medicina, fără să participe la niște manifestări pe care... Eu nu sunt mai de acord să participe, să participe, dar trebuie să le plătească statul. Ideea este că atunci când... când... a plătit statul ultimii 20 de ani o astfel de participare? Tocmai poate a venit vremea să le plătească, pentru că în momentul în care compania farmaceutică îi plătește, cum am avut și avem în momentul de față la DNA un mega... Nu, e, nu mai e mega scandal că s-a stins, dar e un caz care va ajunge în instanță. Mai știți cum medicii a duși la conferință la care nici n-au participat la conferință? S-a dovedit e, că ei s-au dus în excursie că la conferință. Păi, nu... e cu totul altceva, Hai să că nu ne ascundem după corcoduș, spuneam... adică... Da? Depinde de uscături asta. Bine, în momentul Medicul în care În momentul care în care jumătate în din din, din ce știu eu nu, Îmi pare rău că nu mă mai ajută memoria atât de mult Mulțumesc, Claudia uh, Din ce știu eu, erau jumătate din Ce psihiatri sau ce erau? Oncologi, frățioare Oncologi 0372069599. Bună ziua, Robert Salut, mai. Iertați-mă, ascultat... vă ascultăm. A, da, te cred și eu, m-am am ascultat pe toți, mă rog, colegi, manageri și așa mai departe. Eu sunt un om care am plecat din sistemul de stat, sunt medic, am afacerea mea, la ora actuală. E un spital nu vreau să dau nume, nu vreau să dau absolut nimic. Eu o manageriez, eu sunt medicul care o manageriez și merge nu bine, chiar foarte bine. Acum, Dar nu faceți operații spune? pe creier, să ne înțelegem. Nu, pentru că eu ca și spital privat nu am suficienți bani și casa de asigurări nu-mi plătește activitățile pe care eu vreau și pot să le fac. Ba, de fapt, probleme... sunt anumite tipuri de operații care sunt cu adevărat profitabile, pentru că au niște nu costuri mai mari. Medicina, da? sistemul de sănătate, în general, tot, dacă stăm să ne uităm în ansamblul lui, este cel mai profitabil sistem din lume. Mm, după, în partea după privată. Industria de armament, scuza mă mm. te rog, după industria de armament și industria de droguri, industria farmaceutică este a doua în lume, ca și, sau mă rog, prima. Da, industrie uriașă, imensă. Este și cea mai impozitată în România, din ce știu eu. Se nu compară doar cu industria tutunului. Sunt intime, sunt intime față de adăusurile comerciale care se practică după ce se produce un, o substanță. Nu o spun des ce anume. Ok, de ce? bine. Haideți să revenim la concursul de manager eu, pe care vrea să-l facă eu ministerul Sănătății. Eu spun, concursul de manager este un lucru extraordinar, nu bun. Extraordinar. Dar să fie concurs pe bune, adevărat, nu un concurs politic. Nu un concurs cu numiri un concurs care te anunță dinainte și se știe foarte bine cine intră. Pentru că managerii la care sunt în momentul de față, deci cei care sunt la spitale, toți sunt politici, toți ascultă de prefect, de primar, de liderul de partid și așa mai departe și se uh, umilește cu banii pe care îi are Nu poți să faci medicină cu 2 lei. Nu se poate. Nu se poate. Nimeni nu vrea să spună adevărul e adevărul Medicina sunt... se face cu bani din Așa e. Nu vă contrazic Robert Dar hai totuși să ne gândim că făceam cu 2 lei în anul 2000 medicină De atunci făceam și până acum Cred că au crescut an... de 10 ori banii -mă, alocați Ascultă-mă da? un pic Făceam în anul 2000 medicină cu 2 lei Dar o făceam la nivelul anului 2000 Cerințele au crescut foarte mult Bolile s-au înmultit Iar uh, tratamentele sunt mult mai scumpe Nimeni nu vrea să recunoască toate lucrurile astea, iar oamenii, din păcate, datorită alimentației, datorită vieții, datorită stresului, sunt de 10 ori mai bolnavi. plec <sus> la meu mai devreme sau, mă rog, un manager. Mă de sută... Robert, eu sunt greu de speriat. Dacă oamenii sunt mai bolnavi, eu de ce spun, a crescut speranța de viață? Iertați-mă. Iertați-mă iertați că. Nu, în știți, iertați-mă când vine vorba totuși de informație dom... sunteți, ați intrat în domeniul meu. De ce crește speranța de viață dacă trăim așa din ce în ce mai rău de zis că a dat ciuma peste noi? Speranța de viață la noi în România nu cred că a crește. Vai de mine! Păi din cum? punct de vedere economic o vezi să crește, dar din punct de vedere... Uite nu, prin speranță mor, de viață vede... înțelegem media la care oamenii mor. La doamne a ajuns la 76 de ani, ceea ce înseamnă foarte mult față de acum 10-15 ani, 20 de ani. Uite, la doamne e la 73 de ani. De ani. Da. Deci, nu aveam informația necesară să putem să calculăm toate lucrurile astea. E, nu e adevărat nici acest lucru. Vă mulțumesc pentru... Robert, deci nu, eu, informații eu cred... în România, adică aveam statistici la ce vârstă mor oamenii sau ce vreți să spuneți? Nu aveam informația la vremea respectivă care este media de vârstă a omului. Pe timpul au Ceaușescu nici măcar nu auzeam Ei, de aia ceva. Vă o să vă dau eu, dacă vreți, căutați-l pe Victor Asenciuc, care a făcut statistici de la Cuza și până astăzi. O să aflați foarte multe. Bună ziua, Marian! Salut, salut Moise, numele meu este Marian. Aș vrea referitor la acea ordonanță de urgență care uh -huh. se urmănește se scoate referitor la medicii de familie, acei oameni în vârstă să fie scoți și din sistem. Nu a zis nimeni de vârstă. Sau mă rog, da, mă rog. Se scot să niște restricții da, care în momentul da. de față permit doar unui număr limitat de oameni să ocupe funcțiile de manageri Și se organizează concurs. Concursurile okay. vor fi mai deschise. Adică va fi mai multă concurență eu bănesc că cei mai mulți vor fi medici, totuși, care se vor înscrie. Dar, da, aveți dreptate. Medici mai tineri sau medici care nu au grade universitare sau care chiar păi poate nu pot sunt să medici fac primari. O paranteză în care să-ți arăt un fapt concret în ceea ce sistemul medical primar, medicii de familie, în general. Aș vrea să-ți aduc la cunoștință cu argumente, flar, cu argumente clare pe care le avem, în care se deține monopolul total asupra sistemului. Să știți medical că mai avem vreo 40 de secunde, da. dacă. Dacă puteți să spuneți în 30 să, să puneți și o concluzie după aia, e da, da, da, da. Deci este vorba de sistemul corupt și incompetent în care acționează acea comisie, în momentul în care calculează necesarul de medici. Ai în acest sistem medical, acele locuri se scot numai pentru cine se dorește, efectiv pentru cine plătește. Adică pentru dorește, cine plătește? Pentru cine plătește? Sunteți sigur că e la zi informația? Da? Da, Toată lumea argumente. medicală știe că așa au funcționat lucrurile niște de ani de zile, dar dumneavoastră sunteți siguri? Vă rog da. frumos, dacă tot am intrat eu, sunt, suntem unul din acei medici în care am intrat în contract pe niște locuri vacante, calculate corect, după care am fost scoși din contract pentru că am, am întrădit să intrăm pe un loc care nu era dedicat. Avem documente de ani de zile... De ce nu de mergeți la DNA? Păi am fost la DNA, am fost la DNA, acum am fost la DNA, am depus dosarul, prima dată ne-au respus că n-am dat fapte concrete, după care l-am redepus și abia acum ne-au luat în calcul. Eu vreau să aduc, nu neapărat să ni se facă nouă dreptate, vreau să aduc în atenția publicului, în atenția marelui public să, să se vadă, să se prezinte. Marian, nu au șanse tineri, tineri nu neapărat tinerii, medicii care intră în contract, să vedeți cum se încalcă legea, nu se ține cont de criteriile de calcul de necesare. Am înțeles. De medici. Marian, trebuie să închidem suna că s-a terminat deja de un minut, dar vă propun să mai vorbim după ce închidem emisiunea. Ne mai auzim și mâine, doamnelor și domnilor. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.